Korinflilərə birinci məktub 11-ci fəsil Mən Məsihdən nümunə götürdüyüm kimi Siz də məndən nümunə götürün Hər işdə məni xatırladığınız Və sizə tapşırdığım təlimlərə sadiq qaldığınız üçün Sizi tərif edirəm Bunu da bilməniz istəyirəm ki Hər kişinin başı Məsih Arvadın başı ər Məsihin başı isə Allahdır Başına nə isə qoyub dua yaxud peyğəmbərlik edən hər kişi öz başını şərəfsiz edir. Başı açıq dua yaxud peyğəmbərlik edən hər qadın da öz başını şərəfsiz edir. Belə qadınla saçları qırxılmış qadın arasında fərq yoxdur. Əgər qadın başını örtmürsə, qoy saçlarını qısa kəssin. Amma əgər qadın üçün saçını qısa kəsməsi yaxud qırxması ayıbdırsa Qoy başını örtsün Beləliklə Kişiyə Allahın surəti Və izzəti olduğuna görə Başını örtmək olmaz Qadınsa kişinin izzətidir Çünki kişi qadından yox Qadın kişidən yarandı Kişi qadın üçün yox Qadın kişi üçün yaradıldı Bu səbəbdən Mələhlərə görə Qadının başı üzərində ixtiyar olmalıdır Hər halda rəbddə Nə qadın kişidən nə də kişi qadından müstəqildir. Çünki qadın kişidən yarandığı kimi, kişi də qadın vasitəsilə yaranır və hər şey Allahdan yaranır. Özünüz qərara gəlin. Allaha başı dua etmək qadına yaraşarmı? Məyər təbiyyətin özü sizə kişinin saçı uzun olmasının özü üçün hörmətsizlik, qadının saçlarının uzun olması isə onun üçün şərəf olduğunu öyrətmir, Çünki qadına saç örtük kimi verilib. Bu barədə kim mübahisə etmək istəyirsə, bilsin ki, nə bizim, nə də Allahın cəmiyyətlərinin belə bir adəti var. Sizin toplantılarınız xeyirdən çox zərər gətirdiyinə görə, aşağıda yazılan əmirlərdən çıxış edərək sizi tərifləmirəm. Çünki əvvəl eşitmişəm ki, cəmiyyətdə yığılanda aranızda dəstəbazlıq olur. Buna mən bir az da olsa inanıram. Çünki Allahın sınaqdan keçmiş adamları bəlli olsun deyə aranızda firqələrə bölünmə olmalıdır. Xüsusən, bir yerə toplaşanda yediyiniz Rəbbin süfrəsi deyil. Çünki biriniz, o birisini gözləmədən süfrənizi açırsız və biri ac qalır, o birisi isə sərxoş olur. Yeyib içmək üçün evləriniz yoxdurmu? Bəlkə siz Allahın cəmiyyətinə xor baxırsınız və yoxsulları utandırmaq istəyirsiniz. Siz anadeyim. Sizi tərifleyim mi? Əsla. Bu işdə sizi tərifləməyəcəyəm. Çünki sizə çatdırdığım bu xəbəri Rəbbim özündən qəbul etmişəm. Rəbb İsa ona xəyanət edildiyi gecə əlinə çörək götürdü, şükür edib onu böldü və dedi: "Bu mənim sizin üçün verilən bədənimdir. Bunu məni xatırlamaq üçün edin." Eləcə də Axşam yeməyindən sonra kəsanı götürüb dedi, Bu kəsa mənim qanımla bağladığım yeni əhddir. Bunu hər dəfə içəndə məni xatırlamaq üçün edin. Çünki hər dəfə bu çörəyi yeyəndə və bu kəsadan içəndə Siz Rəbbin gəlişinə dək onun ölümünü bəyan edirsiniz. Buna görə də, kim layiq olmayan tərzdə Rəbbin bu çörəyini yeyib, yaxud onun kəsasından içsə, Rəbbin bədəninə və qanına qarşı təksirkardır. Bunun əvəzinə qoy, insan özünü yoxlasın və sonra bu çörəkdən yeyib, bu kasadan işsin. Çünki kim Rəbbin bədənini dərk etməmiş yeyib içsə, yeyib içərək öz üzərinə mühakimə gətirir. Bu səbəbdən də bir çoxunuz zəif və xəstədir. Bəziləri isə vəfat etmişdir. Əgər biz özümüzü düzgün dərk etsəydik, mühakimiya düşməzdik. Rəbb bizi mühakimə edəndə, dünya ilə birlikdə məhkum olunmuyax deyə bizi tərbiyə edir. Beləliklə, qardaşlarım, yeməyə toplaşanda bir-birinizi gözlüyün. Ac olan varsa, qoy evində yesin ki, toplantınız mühakimə edilməyinizə səbəb olmasın. Qalan məsələləri isə özüm gələndə nizama salacıyam.